Hittar du lättast på www.märklighetstroget.se Men det visste du nog redan. Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka till ännu ett fantastiskt avsnitt av Märklighetstroget. Innan jag börjar med mina sedvanliga rants så vill jag snabbt berätta varför detta avsnitt är några dagar försenat. Det är nämligen så att alla har sina taktiker- ...sina åsikter om hur vårt stora dilemma bör lösas. Ni har säkert hört om alla. Vi måste satsa på utåtriktad verksamhet och bjuda in folk och spela med oss. Vi måste göra konventen nybörjavänliga. Någon borde skriva ett nybörjavänligt rollspel... Biblioteken måste börja köpa in rollspel. Skolorna och fängelserna också. Rollspel måste bli mer kommersiella. Rollspel måste bli mindre kommersiella. Vi behöver fler podcasts om rollspel. Vi behöver fler tv-program om rollspel. Vi behöver fler tv-spel om rollspel. Ja, hur ska vi egentligen göra för att få fler att bli del av denna fantastiska hobby som vi ju älskar och ägnar dagar och ja, framförallt nätter åt? Åsikterna går isär och jag tappar oftast intresset för debatten just som den håller på att dra igång. Och jag har därför tagit till direkt aktion för att tackla det här problemet. Världen behöver utan tvekan fler gamers, särskilt om vi ska tro Jane McConaugall. Vilket vi inte alltid ska, men i alla fall. Så därför har jag faktiskt tagit på mig ansvaret att göra en. I nio månader så har vi väntat. Och grobblat, vi har ställt oss väldigt många, väldigt viktiga frågor. Kommer den här nya gamen att vara en inbiten tysk spelsnörd och mobba mig som inte klar av att hålla ordning på alla resurser som måste bokföras och tas vara på i de här spelen? Eller blir det en prettolajvare som vill utforska sin skumma relation till sina föräldrar genom avantgardistiska äventyr i stora svarta rum? Kanske blir det en gammal bridge-spelare som tycker det är alldeles för skrikigt och fartfyllt med schack. Ett som är säkert är att det kommer i alla fall inte råda brist på spel i den här stackarens liv. Och finns det inga spel som vi känner för att spela så får vi väl helt enkelt göra ett eget. Ja, så kan det gå. Så det är alltså därför som det här avsnittet är lite lite sent i av fått en unge. Jag insåg också efter att jag hade släppt förra programmet, som jag för övrigt hoppas att ni lyssnade på och tyckte om, fast det var helt och hållet på engelska. Jag kom på att jag helt hade glömt bort att informera er om hur det gick på Blekinge spelfestival. Jag har ju chattat livet ur mig, eller ja, livet ur er, om den här spelfestivalen. Och då måste jag ju rapportera hur det gick. Och det gick fantastiskt bra. Exakt hundra deltagare blev vi. Och för första gången på väldigt länge så händer det någonting på spelfronten i Blekinge. Och vi ser redan fram emot nästa år. Jag hoppas att väldigt många av er som lyssnar vill komma och hälsa på oss här nere då. För det kan bli lite ensamt ibland. Och apropå det där med att blicka framåt. Märklighetsstroget kommer att ta ett uppehåll över sommaren. Min plan är att återvända någon gång i höst för en ny säsong men med tanke på ja, den här nya situationen som jag befinner mig i och att jag kommer att gå in på mitt sista år på min utbildning och att det kommer ta lite mer tid så kommer jag inte att försöka hålla samma typ av schema som jag har försökt i alla fall att hålla den här säsongen. Detta betyder att det blir ännu viktigare att hålla sig uppdaterad om när avsnitten faktiskt kommer och ...om vad som händer med podcasten. Så följ mig på Twitter, likea programmet på Facebook, det är bara söka på Märklighetstroget. Lägg till Märklighetstroget i din RSS-läsare eller iTunes eller vilken podcatcher du nu använder dig av. Gör något av det här, kolla in på, på hemsidan ibland www.märklighetstroget.se så kommer du garanterat att få reda på när någonting är på gång. Och är det någonting särskilt som just du vill se nästa säsong, något jag borde prata med eller något ämne som du tycker att jag ska ta upp, så tar jag gärna emot förslag genom ja, vilken kanal du än hittar. Så tusen tack för att du lyssnar på märklighetsroget, och ännu fler tack till alla er som talar väl om det här programmet med era kompisar både online och AFK. Att ni gillar programmet betyder fantastiskt mycket för mig som, som gör det lite väl långt intro kanske, men så är det ju också sista avsnittet på ett tag. Nu är det i alla fall dags för själva intervjun, det ni ändå har kommit hit för, kan vi väl ändå erkänna, även om mina rants är roliga att lyssna på. Dagens gäst känner förmodligen och förhoppningsvis många av er till från en mängd olika ställen. Själv tycker jag väldigt mycket om att läsa hennes texter i Phoenix och på Discordia.se Hennes namn är Åsa Ros och intervjun med henne låter ungefär så här. Välkommen till märklighetstroget Åsa Ros. Tack så mycket. Och så skulle jag introducera dig här. Jag kommer inte på vad jag skulle säga. Det är typiskt. Vill du introducera dig? <laughs> ja, det kan jag göra. Ja. Jag, ur den här podcastens perspektiv då kan man väl säga att jag är 37 år idag. Och jag har spelat rollspel sedan jag var 14. 13-14 år så mer än eh, två tredjedelar av, av mitt liv har jag ägnat åt, åt rollspel och att spela rollspel och, och att eh, anordna konvent och att hjälpa till med eh, rollspelsmaterial i lite olika böcker och sådär och i, jag skriver också recensioner för speltidningen Phoenix och lite material där också så jag har en gedigen eh, bakgrund inom ...inom rollspelsområdet eller rollspelshobbyn. Eftersom du missar och pluggar dig själv här så gör jag det också. På Twitter så säger det devilkitten, <laughs> eller hur? Ja, det stämmer. Och så är det discordia.se med C där på Discordia. Ja, så där kan man också hitta en massa... Man kan ladda ner grejer och yeah, du har men... det här... 2000, nej 20, 20 000 teckenprojektet. Det, 2000 teckenprojektet. Är lite... det är lite för kort. Ja, det är lite det är, lite till och med kort. för mig är det ja. lite för kort. Jag har 20 000 teckenprojektet som jag håller på med just nu. Jag är uppe i 24 äventyr. Utav 130 tror jag det blir. Jag håller på med att gå igenom hela min rollspelshylla. Jag kan visa den sen så får du se. Liksom. Alla grundreglerna som jag har tänkte jag ska skriva ett äventyr till. Minst ett i alla fall. Så att jag verkligen sätter mig in i vad de här reglerna och grejerna handlar om- för att jag får aldrig tillfälle att spela annars. Jag bara skriver och läser och ja, sådär. Och de här 20 000 tecknen är då alltså för varje äventyr? För varje äventyr, ja, precis. Så dels så skriver du då recensioner, du skriver de här äventyren- du, ska man säga, freestylar en hel del utöver det också- <laughs> ja. på din blogg och på Twitter. Jajamän. Men... Du skriver också på en rollspelshandbok. Ja, det stämmer. Vad är det för någonting? Rollspelshandboken den uppkom när jag insåg att det finns inga svenska texter som handlar rakt ut om bara rollspel. De handlar oftast om live eller så är det kompendier från olika, som till exempel från Knutpunkt brukar det finnas. De är ju oftast inte på svenska utan de är på engelska. Men det är ändå, det är ändå en nordisk litteratur kan man väl säga om rollspel. Och jag har inte riktigt hittat någonting som är precis det jag vill ha när jag tänker på en rollspelshandbok jag vill jättegärna lära mig vad det är för någonting, vad det har för historia eh, vad det finns för olika kulturer runt omkring rollspel hur man bygger ett eget rollspel eh, vad man gör för att eh, berätta en historia på ett bra sätt och så vidare, så att det är en ganska omfattande bok kan man väl säga eh, och jag har hunnit ungefär två delar av det jag har tänkt mig så den är fortfarande under produktion kan man väl säga. Men uh, det är ganska mycket nedskrivet nu faktiskt. Har du något mål när du vill ha, ha den ute? Ja, jag har ju alltid målet att det ska vara klart imorgon. Men det blir ju aldrig klart imorgon. För sen jag... Jag gör ju ganska mycket research också när jag håller på och skriver. Så jag hittar alltid en eller annan bok som är intressant. Eller också råkar jag slå upp en av mina råspelsböcker. Och så inser jag att shit, det här är ju jättespännande. Det måste jag göra med i boken. Så att den bara växer och växer och växer. Men förhoppningsvis så ska den väl vara klar i slutet på året. Nu. Det är min målsättning nu då. För vem skriver du rollspelshandboken då? Till att börja med så var det ju en, en egen dröm så att säga. Jag vill gärna ha en bok som förklarade vad rollspel var på ett enkelt sätt. Men nu när jag har fortsatt, liksom fortsatt att skriva så har jag ändå försökt att inrikta mig på en publik som kanske inte har spelat sådär jättemycket förut men som vill veta vad rådspel är för någonting- och som vill få en övergripande syn på vad rådspel är för någonting. Sen så tror jag säkert att de som har spelat länge- också kan hitta pärlor i den, om man ser så. Eftersom jag även går in på hur man bygger egna grejer- och hur man moddar spelvärdar och hur man gör egna spelvärdar. Sen så pratar jag lite om rollspelskultur och metastory bland annat- har jag börjat skriva på nu, och lite också om etik och så vidare- inom rollspel för det tycker jag är spännande grejer Det låter spännande, vad menar du med etik i rollspel? Jag menar att för spelaren så brukar det oftast inte finnas jättemånga konsekvenser av det man gör om man, eller om jag tänker tillbaka på mina rollspelsupplevelser så har det alltid varit att ja, men spelaren, rollpersonen har alltid rätt det är alltid rollpersonens ord som är liksom det som gäller ändamålen, den, kan man väl säga Medan jag tycker att det är mycket mer intressant att utsätta sig för en spelsituation där det man gör i spelet faktiskt får konsekvenser även för rollpersonen. Fast kanske i lite senare skede. Den typen av etik och moral kan man väl säga är det som jag tittar på just nu. Att hur kan man bygga ett äventyr där valen kanske inte alltid är självklara. Där det man står för som, som rollperson inte alltid är det rätta utan kanske har baksidor också- och konsekvenser som man inte räknar med. Det låter ju som ett ganska- brett ämne på sätt och vis. Hur, hur börjar du- när du till exempel Oj. tänker att- etik i rollspel låter intressant? Ja. Eh... Utgår du från något särskilt spel? eller? Nej, alltså det beror lite på. Ibland så kan jag utgå från alla- alltså jag får ju min inspiration- från alla möjliga håll. Det är inte bara inom, inom spel som jag tittar- utan jag tittar även på- Ur filmperspektiv och andra berättelseperspektiv, böcker och så vidare. Och den här, just den här grejen kommer faktiskt ifrån en bok som heter The Torture Team, som är en bok om Abu Ghraib och Guantanamo Bay. Och hur advokaterna bakom makthavarna, advokaterna bakom makthavarna, pushade på makthavarna helt enkelt och gav dem på något sätt. Tillstånd att göra allt det här, alltså ganska människovidriga, den människovidriga tortyren. Eh, sättet man såg på, eller sättet man fortfarande ser på, på de fångarna på Guantanamo Bay på. Alltså de är ju inte, enligt USA, så är, har ju inte de några mänskliga rättigheter eftersom de är terrorister. Så de har ställt sig utanför konventionen om mänskliga rättigheter. Eh, och det här, liksom. Mm, Sättet att se på människor gör mig väldigt fascinerad. Så det var därifrån jag började tänka på etik och moral och så vidare. och Sen så tänkte jag också på eller så fick jag också min inspiration från Milgram-experimentet. Jag vet inte om du har hört talas om det. Ja, visst. Stanley Milgram plockade in en massa försökspersoner och sa till dem att ge den här snubben som sitter i, i båset mitt emot en elstöt. Och så ville han pusha dem och se hur långt man kunde gå då med hjälp av. Hur mycket lyssnade man på auktoritet, helt enkelt. Och det visade sig att det var väldigt få som inte var villiga och nästan döda människor. Bara på grund av att det stod en människa bakom i Vitrock och med ett clipboard och sa att Du har våran tillåtelse att göra det här. Du är Varsågod, du får lov att ge den här människan en sån kraftig elstöt att den dör. Och just det här, så att säga, den moraliska flexibiliteten när det ligger en auktoritet bakom, det tycker jag är jättespännande. Så det var ur det det föddes. Sen så har det ju tagit lite andra vägar eftersom det är svårt att liksom säga till spelarna att ah, men shit, nu, nu får du min tillåtelse som spelledare att göra precis vad du vill. Ja, för Var ligger auktoriteten i ett rollspel i så ja, fall? Är precis. det på en systemnivå eller är det i det sociala kontraktet? Eller? Precis, och det det är känns det som att det är ligger så. på många håll. Absolut, och det är det som är så spännande. För det ligger ju på alla de nivåerna. Det ligger ju både hos speledaren som kan pusha sina spelare och säga att ja, men, du har min tillåtelse att bete dig precis hur du vill. Det ligger i texten, i reglerna, som, som kan vara eh, uppmuntrande och säga att ja, men, eh, i det här rollspelet så tycker vi att det är helt okej okay med tortyr. För det ingår i spelmekaniken och då är det också någonting som är tillåtet att använda. Så, och det ligger även på äventyrets nivå. Vad utsätter man spelarna för i äventyret? Vad är eh, målet med äventyret? Var någonstans ska man ta det så att säga? Så jag tycker det är, det är ett skitspännande ämne eh, och någonting som jag verkligen vill undersöka lite närmare. För de som har lyssnat noga på min podcast så vet de att jag är inbiten Delta Green-spelare- Ja. kan ju säga att de här, de här frågorna kommer ju upp ganska ofta. Ja, det är ett jättebra rollspel, eller spelvärld snarare kanske man ska säga. Den är helt suverän alltså. Så har man inte testat Delta Green ska man göra det, absolut. Jag vill också lägga till, för de som inte känner till Milgram-experimentet så behöver vi nämna också att den här personen som fick helstötarna var ju en skådlig ja, stöt. Ja, det ska man det absolut ju absolut nämna. Det var inte på riktigt men det upplevdes som på riktigt för ja. de som testades. Så Precis. Eh, annars har det varit väldigt, väldigt hemskt Det, det är hade ju fortfarande varit väldigt, väldigt hemskt o, Ja, det har varit väldigt oetiskt Och det är nästan oetiskt Alltså det är på gränsen mellan Vad man egentligen får lov att utsätta människor för För jag de som hade genomgått det här experimentet Och gjort de här grejerna Herregud vilka kval de måste ha gått igenom efteråt liksom jag såg någon sån här SVT-dokumentär för ett tag sedan Om mm. psykologins historia mm. Olika experiment Och sådär Och då intervjuade de folk som nyligen hade upprepat experimentet mm. och, sådär, och vissa mådde verkligen fruktansvärt dåligt Väldigt länge mm. Jag kan tänka mig det För då inser man ju också att Man är kapabel till vad som helst Nästan Om man bara får rätt push Eller rätt input Eller om man ska säga så att jag är inte alls förvånad. Och det har ju också gjort mig lite uppmärksam på. Alla säger ju, ja, men hur kunde nazismen hända? Och hur kunde eh, Auschwitz och alla de här arbetslägren hända? Men det är inte så konstigt. Det, det är mänskliga naturen. Det är, de hade auktoritet bakom sig som sa att ja, men du får lov att göra det här. Och så gjorde de det. Helt sjukt. Det känns nästan konstigt att gå tillbaka och prata <laughs> Du pratar rollspelshandbok handbok, men, ja, men det kan vi göra. Det, det, gör det, gör det, det är ju en del av rollspelshandboken det här att eh, på något sätt. Jag vill, ju, jag vill ju att de som läser rollspelshandboken ska ställa frågor och börja tänka själva lite grann. Nu tror jag i och för sig att rollspelare är väl den gruppen i samhället som. Eller subkulturen kan man säga. Som faktiskt ställer väldigt många frågor och tänker väldigt mycket själva. Eh, men jag vill ändå uppmuntra ännu mer till det. Att man kanske går in på ämnen som man inte riktigt trodde ingick i rollspel och kanske också reflekterar över vilken form av debriefing eller man ska säga som man kan använda för att få ut mer av sitt rollspelande för det är ofta så att när man har spelat någonting som berör en väldigt djupt då är det väldigt, väldigt bra att kunna ta en stund och sätta sig ner och diskutera det man har spelat för att man inte ska bli helt lost sig se liksom, och gå omkring och tänka på de här grejerna på egen hand Ja, det handlar ju inte så mycket om den här gamla avmantlings uh, uh, idén som fanns ja. så man inte blir fast i sin karaktär och sånt. Där. Ja, utan det handlar ju mer om det att det är, är... ju ett faktisk, en faktisk social interaktion absolut, den är, inte låtsas, Nej, liksom. den är ju inte på lossas, den historien är ju påhittad mm. men det vi är med om är ju på riktigt på riktigt, på låtsas, på riktigt Ja, Precis. Det, och det är också en väldigt spännande grej Att titta på Hur förhåller man sig till sin spelare sin, sin rollperson Hur förhåller man sig som spelare till sin speledare? Och hur förhåller sig spelarna till varandra Inom gruppen Och utifrån det Hur påverkas rollpersonerna inom gruppen Utifrån spelarnas relationer Det är också en väldigt spännande grej att titta på Som jag också håller på Jag förstår att det är ett väldigt brett projekt Det är ett väldigt brett projekt det som jag tycker är det allra roligaste är ju liksom att försöka hitta de här lite annorlunda vinklingarna på det. det är ju, jag, jag, vill ju att, jag vill ju att det här ska vara en bok som både hjälper den som kanske är helt ny och den som kommer och har spelat väldigt mycket men som behöver en liten ny start kanske. Så de som är helt nya, de får en översikt över vad ett rollspel är och Absolut. var man kan testa på det och hur man kan börja och sådär antar jag. Absolut. Och de som har varit med ett tag får det här lite djupare då. Ja. Så du pratar lite om reflektion. Har du några andra saker som de som har spelat rollspel ett tag kanske kommer nappa på? Mer? Ja, jag skulle vilja säga att allting som handlar om teorin runt rollspel alltså... Ehm... Jag vet att det finns väldigt många diskussioner på VRNU till exempel nu som handlar om berättarteknik hur man får ut det mesta av sitt, sin spelgrupp hur man hur man bygger motivation, hur man bygger berättelser hur man gör konflikter på ett bra sätt, hur man får spelet att gå framåt utan att kanske ha en spelledare med och så vidare så att det, det finns mycket som man kan sätta tänderna i. Impro-tekniker till exempel är också en sån här populär grej. Jag har köpt båda Keith Johnsons böcker. Jag tror han har skrivit fler i och för sig, men jag köpte Impro for Storytellers och Impro. Och tittade lite grann på hur skulle man kunna använda de teknikerna som Keith Johnston propagerar för i ett spel och sammanhang och så vidare. Det var ju mitt första program faktiskt. Jaha. Jag pratade om Play Unsafe. Då, som ja, den har som... jag faktiskt som en av mina, en av mina eh, referenser kan man väl säga. Men jag valde att gå direkt till källan istället. För jag tycker att eh, Wonslyss bok. Är, den är bra, men jag tycker att eh, det finns mycket som han hade kunnat förklara lite närmare. Ja, han drar ju också väldigt mycket från Johnston. Ja, det gör han absolut. Så att gå tillbaka till källan är inte fel. Nej. Det är en bra introduktion. Absolut. Framförallt för att Johnston, Johnstons grejer är ju mer... Det är ju inriktat på teater. Medan Wolmsley har ju ändå gjort den eh, transformationen. Så att säga. Han har ju plockat det från Johnston och gjort det specifikt för rollspel. Så att det är ju mycket lättare att ta till sig Wamsleys text än vad det är att ta till sig eh, Johnstons text om man är rollspelare, absolut. Ja, du nämnde ju diskussionerna på rollspel nu och så ja. också. Men jag tänker att det är nog rätt skönt också att kunna få lite lugn och ro och läsa i en bok om de här sakerna. För jag känner i alla fall, och det har inte med Råspel nu specifikt att göra utan forum överhuvudtaget är väldigt mm. väldigt sådär det är svårt att hänga med ibland i diskussioner för att den utvecklas hela tiden. Absolut. Om man missar någonting så missar man diskussionen. Absolut. Och så är det bara att upp. Sådär. Det är därför jag har lite svårt att hänga på forum. ja. Jag förstår vad du menar. Jag är väl likadan till viss del. Jag föredrar, när jag, när jag letar referenser till exempel, så går jag ju aldrig till... En av de stora indiespelsforumen kan man väl säga, det är ju The Forge. Och där finns det där finns väldigt mycket resurser för just den här GNS-metoden- vad är, det den, Vad är det den kallas i utskrift? Det är gameist-nörd. Game ja, precis, precis. Och jag har försökt då att på något sätt få ett grepp om den metoden eller teorin, om man ska kalla det för. Men jag tycker att det är alldeles för svårt att hitta bra bra ingångspunkter egentligen. För det finns så mycket skrivet om det så jag har ingen aning om hur man ska reda ut det på ett bra sätt. Så jag har försökt att få mina GNS-galna kompisar att reda ut det för mig men de har också väldigt svårt att sätta upp, liksom, fingret på vad är det här för någonting egentligen. Och det är klart att det, det finns ett par texter som fungerar ganska bra som oväran oh, heter Ron- är det Edwards eller vad är det är ja, Ron Edwards själv har skrivit som jag tycker är en bra utgångspunkt men sen så snackade jag med en annan kompis för ett tag sedan och han tyckte, ja men vad fan, de är ju jättegamla de ska du ju inte läsa, vi ska ju läsa de här texterna istället och så blir allting ja okej, okay, det är en teori som håller på att utveckla sig jag tror inte att jag tar med den i boken utan jag, jag håller mig till det jag vet istället spåra där är ju också på The Forge så har de ju väldigt mycket arkiverade diskussioner. Ja, gud och det är ju ja, bara en lugn att läsa. Det är alltså, helt omöjligt. Um, någon borde starta en Kickstarter eller någonting. Ja. Och så här, ge pengar till en stackare. <laughs> en person som får som sitta och sammanställa samman. allt det där. Absolut. Ja, fast jag tycker fortfarande att det är bra. Det är en bra resurs om man bara är intresserad lite grann. Så där, om man vill läsa lite mer. Ja, artiklarna är det. Ja, artiklarna är jättebra faktiskt. Men i diskussionen så får man ju ta sig igenom så på samma mycket. sätt på samma sätt som de tog sig igenom ja, det alltså, från där sitter de med sina missförstånd och mm. så vidare och så vidare och då måste man ju ta in det också. Ja, precis. Det blir mycket att ta in helt enkelt. Men den här lappen du har här. Ja. Vad, är det en? Det är en över det, det, är det du vill ha liksom? ja, eller är det, det är hur, jag vill hur mycket ha. av den här har du? Av nu. Är det är det blåmarkerade? Ja, dels det men jag har inte fyllt på den här på ett tag jag är jag har skrivit om rådspelshistoria spelvärd spelaren till viss del den är påbörjad men inte klar och regler och berättelsetekniker så att typ det här, den här biten är färdig den biten är uppe Sen är det lite grann om, om spelaren som jag var in, om eh, mer om berättelseteknik. Jag har en del tankar om vad jag vill ha för eh, i, i äventyrssammanhang, vad jag vill ha för. Eh, instruktioner om level design kan man väl säga, för det finns ju alltså när man bygger äventyr så kan man ju bygga dem på många olika sätt men en sak som jag tycker är ganska viktigt är att man förstärker äventyret med belöningar för spelaren för annars blir det ingen roligt att spela så en av de grejerna som jag tänkte göra det är ju att ta med, hur bygger man den perfekta dungeonen, för att jag tycker det är det är en, det är en konst i sig själv och den bör liksom även om den är kanske lite förlegande mera, man kanske inte vill vi berättade att ja, men, i helgen så spelade jag Dungeon Crawler. Det var det roligaste jag någonsin har gjort. Men det är faktiskt jäkligt kul. Så det jag vill göra är att på något sätt promota de lite mer old-fashioned-sätten att spela rollspel på också. Men sen så finns det också tekniska belöningar som man kan ta med i ett äventyr. Som gör att spelaren känner sig belönad på ett annat sätt än om rollpersonen får en massa vapen och prylar. Och, ja, du vet. Uh, Någon narrativ får... Ja, precis, Nej, men, ja, lite så Att man får en narrativ kick Att man liksom känner att Oj, det här, är, det här är någonting som är riktigt spännande Det här är någonting som har gett mig någonting Ur ett kanske etiskt perspektiv Ur ett tankemässigt perspektiv Eller kanske bara liksom, Ja, men nu får jag glänsa på scenen i, i 15 minuter Och få, mina, liksom, få min bekräftelse från mina medspelare och så vidare Så det finns ju många sätt att belöna spelare på så det är lite av det som jag håller på att titta på just nu. Också. Det är mycket jag håller på att titta på just nu, inser jag. Jag förstår det här. Det kanske är sant. Nej ja, i och för sig. det bara ger dig tillräckligt tid. Så. Ja, absolut. Ja, men Det var lite som jag, jag satt i min sambo häromdagen. Att jag borde sätta mig ner i, i påsk och skriva färdigt den här boken. Och då tyckte han... Nej, men... Den får ta så lång tid den tar, den här boken. Du får skriva så länge du behöver skriva på den för att den ska bli bra. Gör det istället så slipper du liksom känna någon press att den ska bli färdig på en gång. Och han är författare så han borde veta, tycker man. Jag är ju spelutvecklare själv. Alltså jag jobbar som spelutvecklare. Det har jag gjort ända sedan 11 år tillbaka nu. Och mina första tio år i branschen spenderar jag som speldesigner. Och mina, nu det här sista året alltså jag har jag jobbat som producent. Um, och det som jag tycker är allra mest spännande Med Rådspelshandboken Det är ju att Kunna ge vidare Den kunskapen jag har om speldesign Om hur man bygger spel Vad man, hur, vad man tar i, i beräkning liksom, Vilka teorier som ligger bakom Spelutveckling och så vidare um, Som till exempel spelbalansering Och spelekonomi och såna här grejer Så det är väl den biten som jag eh, Känner att jag är bäst på rent så, det är ju det jag har jobbat med så det är inte så konstigt att jag är bra på det så att säga och sen alla de här teorierna som är runt omkring det är på något sätt en haloeffekt effekt av att bygga mekaniken liksom. så jag, jag skulle vilja säga att det som jag tycker är roligast att skriva om det är hur man bygger egna rollspel, hur man skriver egna spelvärden och sådär, för det är det jag är bra på själv, så det är där jag har mest kunskap så det är klart att det blir roligast Ja, jag är ganska glad att se den utvecklingen i rollspel, att det finns någon debatt som försöker sträva efter en mer och mer medveten design. Ja. För när man tittar tillbaka på gamla spel, och vi snackar så här, kanske 30 år gamla eller någonting, så känns det som att det ofta var en upprepning av en formel. Liksom. Ja. Och så skinnade man om det lite. Man fick det att se annorlunda ut, medan idag så är jag väldigt glad att se det behöver inte vara de här små slicka indi-spelen, utan att det är en medveten design vad det än är. Ja. Liksom att man är väldigt medveten om vad man håller på med. Ja. Och om man har missat det så är det nog jag vet inte, det är nog rätt jobbigt att skriva ett rollspel, tror jag. Ja, alltså, jag tycker, väl, jag tycker ju för sig om de här rollspelen som GURPS och Basic roleplaying och de här, för att de ger ju en annan de ger ju en annan frihet än, än, än de som är mer specialiserade. Men samtidigt så måste jag säga det att om man ska skriva ett rollspel som handlar om sociala interaktioner då kan man ju inte bara ha med regler om strid. Utan man måste ju liksom knyta ihop säcken på något sätt. Man måste få med det, man har, det syftet man har med spelvärlden. Eller spelupplevelsen kanske man ska säga snarare. Det måste ju också finnas med och speglas i reglerna. För annars så får du ju inte den förstärkningen av vad det här spelet handlar om egentligen Det finns många spel på senare tid som är riktigt bra På det, att de förstärker liksom Genom både spelvärld, spelupplevelse Och spelmekanik, förstärker en viss Känsla, och indiespelen är ju Allra bäst på det, men det beror på att De är väldigt, väldigt specialiserade Det är ofta sällan man kan ta Reglerna från ett indiespel och göra någon Helt annan spelupplevelse med dem Vilket jag tycker är en brist till viss del Och en Fördel till viss del, så att det beror lite på vad man är ute efter för spel ska säga. De har ju råd och chans också Absolut De har ju inte den här stora investeringen Nej det är, ju, det är ju faktiskt en av fördelarna Med de här print-on-demand-servicearna Som har kommit fram nu Att man kan ge ut grejer som kanske inte är Helt generaliserade Som vi inte behöver tala till en bred publik Utan det räcker med ens 50 fans för att man ska få in lite pengar Och kunna skriva ett till är detta någonting du också tar upp i boken? Lite grann, inte så jättemycket. Alltså jag pratar ju om regelmekaniken. Jag pratar om hur man förstärker eh, spelvärlden med regelmekanik och spelupplevelsen med regelmekanik. Eh, men jag pratar inte så jättemycket om indie-rollspel ur en ren indie-perspektiv kan man väl säga. Utan jag pratar mer ur, ur regelperspektiv och eh, vad man är ute efter när man bygger sitt rollspel. Inte så mycket distribution och Nej, sånt där Nej, inte så mycket sånt. Utan det, det lämnar jag till till de mer businesshuggade personerna i så fall. När du skriver den här boken då hur får du tag i dina källor? Jag tänker mer så här utgår du i stort sett bara från böcker eller kommer du till exempel att intervjua spelare mm. eller vill du mer ha ett grundverk bara? Jag har när jag har alltså jag har ju spelat i 25 år eh, spelat rollspel och gått på konvent och eh, spelat väldigt mycket och eh, diskuterat väldigt mycket runt spel Jag har skrivit väldigt mycket egna eh, moduler och grejer och varit med och tillverkat rollspel och sådär. Eh, så jag får väl säga att mycket av det jag plockar från är min egen erfarenhet. Och det är ganska, alltså det är ett ganska stort bibliotek av. Av upplevelser och av tips och tricks och allt sånt där. Jag var konventspelare, speledare i tio år. Och då, då får man en hel del... Alltså, dels så hur hanterar man spelgrupper som inte riktigt är riktigt intresserade av äventyret dels vad kan man göra för att få ett äventyr som inte är helt färdigskrivet och fungerar, vad gör man om man avskyr äventyret och det verkligen inte går att spela i det eh, vad gör man om man älskar äventyret och försöker railroada spelarna därför att man gärna vill att det ska hamna på en viss punkt eh, alla de där grejerna har ju redan konfronterats med på ett sätt så att jag får väl säga att i första hand så tittar jag på, eh, på böcker och på teori bakom. Eh, men jag har även pratat med en hel del som har spelat väldigt mycket och som har spelat väldigt mycket. Och sen så har jag ju Tove Anders Gillbring i Begränskapsgrästen också. Eh, och de är en ovärdelig källa till visdom när det kommer just till hur man bygger, hur man bygger eh, rollspel. Så de använder jag ju också väldigt mycket i mitt bollande så att säga. Men, ja. Så en del tips och tricks kommer det finnas? Sådär. Absolut. Det är ju det som är tanken med en handbok. Den ska ju hjälpa dig att spela. Det. Och spela. Och att bygga. Och allt det där. Jag såg en grej på mindmappen. Som ja. jag skulle vilja prata om. Men jag vet inte om det kommer ta alldeles för lång tid. Vadå? Genos i rollspel. Åh, för att det är ett sådant annat <laughs> ämne. Men jag har, ja. jag har ju börjat intressera mig mer och mer för det kanske lite tack vare dig för att du skriver så bra om det men också när jag började leta efter hbt mm. eller hbtq eller mm. ämnen i rollspel och inte hitta något mm. i stort sett mm. det var väldigt svårt Ja, det finns ett par stycken och då känns det ju som att det kanske inte finns så mycket att säga om, om det i rollspel för att det inte finns något men det kanske är det det, så man kan säga väldigt mycket om det här man kan prata, ja, precis. Mm. Absolut. Jo, men eh, jag skulle väl säga så här att eh, rollspelen avspelar ju en eh, heteronormativ manlig manligvärd. Eh, och det märks väldigt tydligt eh, om man har lite genus, eh, genusperspektiv när man läser att eh, det, det, här är, det här är liksom skrivet av män för män. Och det, det är så uppenbart Så att det, jag vet inte ens hur man kan undgå Och märka det, men det är klart att det gör man ju För att har man inte på sig rätt glasögon Så ser man ju liksom inte, ser man inte De tendenserna Men jag får väl erkänna att jag håller på att skriva en annan bok Som handlar om just det Om, om genus och rollspel Jag tänkte att jag skulle ta med en liten bit I, i rollspelshandboken Just på grund av att det ändå är en, det är en faktor. liksom Det är skrivet av män för män. Det är inte så konstigt att det blir ganska ensidigt. då Men som sagt har jag håller på att skriva en bok till om det. Så att det blir en hel bok om man ska gå in på det. Vi kanske får ta ett program där vi bara pratar om det. Om den, om den boken när vi börjar närma dig. Ja, precis. Den är lite mindre färdig än vad Rådspelsandboken är. För Rådspelsandboken är mycket lättare att skriva. Eftersom det är så... Det är lite neutral mark kan man väl säga. Det finns tekniker du kan använda. Ja, okej, okay, that's fine. När man börjar gå in på genus och rollspel, då börjar man gå in på eh, även på känslomässiga argument och sociala argument. Och, och, och den här tanken om att det finns en, en norm i samhället som säger att kvinnan är underordnad mannen, och det är inte alla som går med på det. Vilket också gör lite mer känslomässigt svårt ska man säga, att hålla sig objektiv i sina texter för jag menar jag blir förbannad ganska ofta när jag läser mina rådspelsböcker kan jag väl säga det har i och för sig inte hindrat mig från att läsa dem men det gör också att jag blir lite mer kritisk i min inställning till vissa, hur vissa människor uttrycker sig eller hur vissa författare uttrycker sig när de pratar i sina rådspel Ja, förr i tiden så brukade jag hänga en del i aktivistkretsar då fanns det en väldigt bra pamflett som hette så här, Genus för vänstersnubbar. <laughs> Vi skulle nästan behöva en <laughs> ja. genus för rollspelsnubbar. För rollspelsnummer, ja, absolut. Ja, det, jag kan ju säga det att att ta upp genus, eller att ta, ta upp att kvinnor oftast inte syns i rollspel, det, det brukar vara... Det kan bli kontroversiellt Och det kan, bli, det kan explodera Om man har otur Det har jag varit med om ett par sådana diskussioner Där jag bara har så Och det blir väldigt ofta att Killarna som jag diskuterar med Känner sig påhoppade Utav att jag säger att det finns inga tjejer i rollspel Och när jag säger att det finns inga tjejer i rollspel Så menar jag att det finns inga kvinnor Beskrivna på ett bra sätt i rollspelsböcker det finns undantag, så klart alltid det finns, det finns alltid undantag. Men på det stora hela så är det ganska Ganska mycket vitman medelklass, ja. Är det. Medeläventyrare. Ja, det <laughs> Som det handlar Ja precis, vad det, det nu är för klassan eller i spelvärlden. Liksom. Men det är oftast inriktar till ofta på män det, Och det kan, det kan tas på ganska många olika sätt nu på senare tid så har jag blivit förvånad över att det är fler och fler som tar det på allvar och framförallt eh, lyssnar när jag pratar om, om genus och lovspel. Och det är, ett, det är ganska trevligt faktiskt. Ja, det är ju skönt. Ja, det, det, det visar väl att det inte är helt eh, lönlöst. Nej, precis. Precis, men jag har ändå hållit på i kanske tio år och snackat om det här så att det är, jag hoppas att, det är, att resten av förändringsarbetet inte går riktigt lika långsamt. Jag tror vi kan lämna genomsbiten för den här gången Ja i alla det fall. kan vi göra, jag vet inte ja. vad jag ska säga om det så att... Nej det känns som att man kanske skulle behöva en mer strukturerad diskussion i det här ja, så att man vet ungefär var man är på väg Absolut. Men det skulle jag gärna ta någon annan gång Ja, ja visst det är, det, är så, det är ett så stort ämne Ja det är ja. grymt stort och det är framförallt så är svårt därför att det är, det är svårt att få det är svårt att få folk att lyssna utan att utan att det blir fel liksom. Utan att de tar illa vid sig Eller att de missförstår Eller tror att jag hatar alla män Det är en väldigt vanlig, väldigt vanlig så här, eh, Kommentar Ja men du bara hatar män eh, Nej det gör jag inte Men jag tycker att det är dumt att det inte finns fler tjejer Ja men då hatar du män Ja, Okej okay, fine <laughs> Okej okay, då hatar jag män That's it Ja. Det kanske inte låter så på mig, jag brukar låta ganska lugn i podcasten, men jag har inte alls så bra att tåla mord. <går> Sånt. Ja. Utan där, där känner jag bara att jag mig inte om hur du mår, så här. <går> om du inte lyssnar. <går> det, det var inte det diskussionen handlade om. Oh my, så då är det skönt att någon mer sansad kan... <laughs> Prata med folk. Ja, sansad vet jag inte Du ska se mig när jag går fram och tillbaka på golvet Då är jag alldeles yvre förbannad över någonting Men oftast så brukar jag försöka uttrycka mig på ett sakligt sätt Annars så är det ingen som lyssnar ändå För så fort en... Och det här, är också, det här handlar också om normer och strukturer Och så fort en tjej till till när man ser argument Då slutar alla lyssna på alla nivåer Så att det, det är svårt att argumentera ibland för jag vill säga för att det är så svårt att, att hålla sig helt os, inte osaklig jag helt saklig snarare, inte osaklig mm. För att knyta ihop ämnet Rollspelshandboken då yes. har du någon idé om hur du vill ge ut den? Och... Ja, faktiskt jag har, jag har tittat på massa print-on-demand- tjänster. Så jag tänkte att den skulle bli antingen en Lulubok eller en publicbok. Det beror lite på. Jag kan skrapa ihop för pengar för att få ut den. Eh, lulu är ju bra på det viset att då behöver man inte ha någon finansiering egentligen. Då behöver man bara ha ett eh, kreditkort <laughs> egentligen. Eh, Medan public kräver ju att man faktiskt lägger in lite pengar i det. Men å andra sidan så får man lite bättre stöd ifrån dem kan man väl säga. Och lite bättre hjälp än vad man får från lulu. För lulu kan ju det, det kan ju se ut precis hur som helst när man får en boken. Liksom, –på att ha lite bättre koll på det där. Hur tänker du kring att ha en pdf vid sidan av? Är du intresserad uh, alltså av det eller kör du på fysisk bok? Alltså, jag är ju en bokfanatiker själv. Men på senare tid jag har faktiskt, jag har skaffat mig en iPad– –och jag har insett hur bra det är med pdf-böcker. Så vi får se. Det, det beror lite på om, om det finns ett intresse. Vilket det antagligen gör då, men eller ja, det vet jag inte, det kanske inte är någon som vill läsa om rollspel om rådspel i en rådspelshandbok men eh, det återstår att se helt enkelt men i första hand så vill jag ge ut den i tryckt format, för det vore kul att ha en bok som man har gett ut inte bara en massa tidningsartiklar liksom. Som avslutning så skulle jag vilja att vi ger lyssnarna några pointers på vad dina senaste grejer går att hitta i rådspelsväg och så du nämnde någonting att du har varit involverad i Western Ja, Western Gud, jag Den nya utgåvan av Western eh, Som inte är utgiven än, Men som är på väg Och åker man till Gotcon Jag vet inte när den här publiceras Den här kommer att vara efter Gothcom. Kommer att vara efter ja. Gotcon Så, så okay, åkte man, man till har, har man varit på <laughs> Gotcon så, så kunde man träffa Tobbe Anders där eh, Och där hade de med sig eller ska de ha med sig sin fjärde utgåva till Western jag tror inte den är tryggt dock, utan den är bara, den är förhoppningsvis bara klar och vad är det du har bidragit med jag har bidragit med hästar och sjukdomar och voodoo så det är en bra blandning där så jag har skrivit lite om hur hästar beter sig och vad man ska göra för att ta hand om dem och sen så har jag skrivit lite om religionen Voodoo, som jag även skrev om i Phoenix för ett par nummer sedan och även sjukdomar då, som råkar vara ett av mina totalt oförklarliga intressen <laughs> fråga mig inte varför, men jag tycker sjukdomar är väldigt fascinerande jag har ett par böcker här om, om biologisk krigsföring och lite andra grejer det är, ja. det är lite sjukt <laughs> Wow oh, okay. Shit, och vi är inte ens i Göteborg <laughs> Man har alltid Göteborg med sig i hjärtat Men Western är det man ska kolla in om man vill se det i tryckt form Ja, eller Phoenix då Som artikelförfattare och recensör recensent. Så det blir uppmaningen till folk Kolla äh, ja. in Western, kolla in Phoenix, Kolla in bloggen och Twitter Ja. Det ska finns förstå. så mycket Ja, precis. <laughs> jag hoppas att vi kan prata igen snart. Men du ska ha stort tack för att du var med i Märklighetstroget. Ja, tack för att jag fick vara med. Det var jättekul. Du har lyssnat på Märklighetstroget. Podcasten är kopyleftad via Creative Commons så kallade Attribution Non-Commercial Share-alike 3.0 License. Det här betyder att du får dela, kopiera, remixa och återge denna podcast. podcasten.